SMS-ek, amelyek a 0-at egyes számhoz érkeztek. Ismeritek a Szép Új Világ című könyvet, Aldous Huxley-nak a könyvére utalva. Ez vár ránk, gratulálok a műsorhoz, írja Zizi. Sziasztok, a Reflexben olvastam egy cikket a felelős turizmusról. Leírnak több esetet, amikor a szegény ország polgárait elrontják a nyugati turisták. Például Marokkóban egy faluban leszoktak a gyerekek az iskoláról, mert inkább a turistákat leimúlják. Az a földműves férfi is megjárta, ki rászokott a koldulásra, és nem vetette be a földjét. Amióta az iroda máshova szervezi a turistákat, azóta tényleg éhezik. Pedig a turizmus a legfejlődőbb iparág. Még Kovácsné újpalotáról is felvesz személyi kölcsönyt, csak azért, hogy utazhasson. Bravo! Így mindenki csak a költi az utazásra, feleslegesen írja nekünk Kéri Laci. Hát egyébként a ö, ártatlan... Benszülöttek elrontása, hogy ilyen nagyon demagóg fogalmazok, az nem csak a turizmuson keresztül történik meg, hanem az, hogy először is a fogyasztói komfort az, amelyik ö, elérkezik a fejlődő országok népéhez. Tehát azt elég hamar ö, megkapják ezek az emberek, hogy Lewis Farmerben jobb az élet, vagy, ö, vagy mondjuk dohányzás nélkül nem is annyira baba a világ. Ö, viszont azokat az eszközöket, azokat a Forrásokat, amelyekből ezek, ezt a fogyasztási szintet fenn tudnák tartani, azokat annál kevésbé. Ugye hát nagyon sokan az e, éhező Afrika problémái között főleg ilyesmiket e, hoznak fenn, hogyha hagynák, hogy azok a belső motorok, azok a belső erőforrások e, a törjenek, amivel e, önellátóvá e, tudnának válni ezek a régiók, akkor sokkal keves, kevesebb lenne ott az éhezés. És hol van a részvényesek megadóztatása, kérdezi? Nagy szápa gondolom nem tőlünk, hanem Feritől. Ez azért egy izgalmas felvetés, nem mintha az előző nem lett volna az, csak így azért nem kezdtem el, vagy igazság szerint itt nem vágtam bele, mert meg messzire vezetne. Ö, szóval ez egy izgalmas dolog, hogy, hogy itt van egyfelől szolidaritási adó, amely ugye azt hivatott jelezni, hogy hát egyfajta társadalmi együttérzés létezik, részről, kívánatos. Ugyanakkor hát nincsen ilyen nagy tőkés szolidaritás, hát nincsen banki adó, nincsen nyerességadó, már hogy ilyen tősdei nyerességadó, meg ilyenek. Tehát azok, ahol, ahol valóban extra, valóban aránytalanul nagy profitot szednek be többek között az ország talaján állva, ott, ott valahogy valahogy nem sikerül lecsípni ebből egy kicsit sem. Jó, azért tegyük hozzá, hogy azért például mondjuk akár a bankszektor azért... Arányaiban jóval többet vállal, mint Nyugat-Európába, és, és, és Magyarországon nem, nem az a baj, hogy itt bárki is kevéssi lenne adóztatva, hogy milyen jó az OTP-nek, meg a nagy multi cégeknek, hogy mennyire nincsenek adóztatva. Mindenki nagyon-nagyon rendesen meg van adóztatva, mindenki baromi sokat fizet, mert van egy bürokratikus, egy túlköltekező és egy pazarló állam szerintem. Ilyen egyszerű. És, és az a baj, hogy, hogy a választási kampány folyamán, én ezt hallottam is, hát az egyik kormánypárt pont erről beszélt. És ennek ellenére azt látom, hogy kormányra kerül, és, és valami egészen más történik. Hát Tehát... Az SZDSZ-re utaz, az SZDSZ programjának gyakorlatilag egy elemét nem, tudok, nem tudom, ami bekerült volna az aktív kormányprogramba. És félreértés ne esik. nyilvánvalóan nem került be, mert hát ugye az ma már nyilvánvaló, hogy a kampányidőszakban elhangzott igazság az a kampányidőszakon kívül nem feltétlenül az furcsa mód, ugye paradox módon pont, pont ö, fordítva van, vagy pont így van, tehát hogy, hogy valójában akkor mondtak igazat, hogy mire volna szükség, és hát ma nem teszik azt, tehát hogy ma hazudnak igazán. Ö, csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy félreértés ne esik, tehát én nem azt kérem számon hogy nem elég ez az adó, nem, nem oldja meg ennyi adó, több adó kell, több be, behajtás kell ahhoz, hogy, a, hogy az államháztartás helyére kerüljön. Természetesen elsősorban egy alacsonyabb költségvetésű állam. A kiadásokat kell racionalizálni, hogy ilyen szép szóval éljek. De ha már bevételt emelek, hát akkor ismétlem ne a közterhek jelentős részét viselő középosztálynak emeljem a terheit, növeljem a terheit. Na akkor még egy kis más. Az egész adóváltozásnak egy nagyon fontos momentuma, ahogy tisztítsa a közéletet, és az adóelkerülést megpróbálja csökkenteni azért, hogy a becsületesen adózóknak kevesebb adót kell <hül> fizetni. Ne, komolyan. Hogyha az... hogy tényleg erről lenne szó, akkor, akkor annyit jelentett volna be a megszorító program kapcsán, mit tudom én, a kormányzat, hogy itt nagyon kemény adóellenőrzés lesz. Adót nem emelünk, de azt nagyon betartatjuk, ami, ami most van. Tehát a, a becsületesen adózónak is mi? Főkép neki? Főkép neki kell sokkal többet fizetnie most, most ezek utáni, ahogy még, hogy még emellett szigoródik az ellenőrzés, hogy még emellett lesz az az 500 fős uh, uh, különleges osztaga az APEC-nek, amelyik különböző szomszédok általi feljelen névtelen bejelentéseket fog vizsgálni vagyonosodás tekintetében. Ez, ez é, öreg, biztos, rága. hogy javítja a morált. Ja, van hé öreg, drága a kutyád, hát nyilván ilyenek, ilyenek jönnek. Ja ne, fel fogják egymást jelenteni az, lehet, az emberek, lehet, és, lehet, és, lehet. és hogy na, annak miből van ennyi pénze, ott van az apeknek az ingyenes zöld száma, hiszen az ingyenes, mert, mert, mert, mert, mert, mert ezt a részét tényleg De hát, nem hát, hogy az Szép, tehát, hogy, hogy azért vannak még ingyen dolgok ebben, tehát ingyen lehet feljelenteni, bejelenteni, jelezni és kapsz is érte valamit, mert általában azt mondják, hogy ami ingyen van, az, az, az sokat nem érde. Amikor majd látod a szomszédodat bilincsbe elvezetni, meg látod, ahogy járkál a bíróságra, akkor mindjárt másképp fogod ezt gondolni egy jól sikerült feljelentés után. A világ mindig úgy kerek, hogy az a politikai elitünk, aki morálisan olyan mély ponton van, hogy annál lejjebb már tényleg csak a mariannárok van, az folyamatosan a morára hivatkozik. Hát például, hogyha morálnál tartunk, akkor ne felejtsük egy Úrcsány Ferencnek azokat az örökérvényű szavait, amivel egyébként szerintem a morál filozófiának új fejezetét nyitotta meg, hogy igazából mi rosszul tudtuk, nem egyféle erkölcs létezik, hanem kétféle. Van az embereknek szánt erkölcs, meg van a politikai erkölcs, és ez a két dolog valami egészen más módon szóval kell, ez teljesen nyitodik. reális különben szerintem teljesen abszurd, de most, most ebben... nem, nem, nem azért, hogy most ez a mennyire morálfilozófia, hát a, például mit tudom, én, én beszéltem egy barátommal, aki hinduizmusban van otthon, és a hindu erkölcs, az pont arról szól, hogy, hogy differenciált. tehát hogy azt mondja, hogy más, más az államférfi erkölcse, mint a katonának az erkölcse, vagy mint a, mint a kereskedőnek az erkölcse, hogy nem szabad ugyanazokat a dolgokat számon kérni, mert, mert... Ez a platóni egy... államban jelenik, például ilyen nagyon-nagyon uh, kristályos egy módon, de... De jó, de szerintem teljesen jogos. Hát most ne, tehát egy politikus igenis, igenis mondjuk ki, politikus hazudjon, igenis a poli politikusnak egy csomó dolgot sunyin kell csinálnia. Tökre benne Na, van ebben várjunk, a azért, azért itt két alapvető dolgot összekeverünk. Tehát a politikus felőlem éppen hazudhat a másik politikusnak. De nekem, ak akinek felelősséggel, elszámolással tartozik, értem, van, az én alkalmazottam, az én kutyám, ha úgy tetszik. Nekem mm. ne hazudjon. Te vagy mert az ha ő megharapja kutyája. megharapja a kezemet, itt van a gond. Ha megharapja a kezemet, jól elverem, és bezárom a fásval. De hát. ez nem működik így, de ez egy teljes tévedés. Te vagy a kutyája a politikusoknak. Te ő, hogyha te megharapod az ő kezüket, akkor nagyon elvernek és mész a fáskamrába. Tehát, hogy így teljesen... Le, lehet különben, hogy, hogy a demokrácia valahol arról szólna, amiről beszélsz, de hát azért ezt pontosan látjuk, hogy nem így működik. Én, én, én alapvetően nem, nem várom el azt a politikustól, hogy, hogy, hogy, hogy legyen ő mindig őszintén, csak azt, azt, azt várom el, hogy azt lássam, hogy, hogy rendben tartja az ország dolgait. Én azt várom el a politikustól, hogy, hogy ne vigye az országot, mit tudom én, minden négy éves ciklus végén a szakadékban. Én azt várom el a politikusról, hogy ne, ne azzal kampányoljon, hogy ő, hogy ő mit ígér, meg hogy mit fog teljesíteni, meg nem tudom én hány ezer, meg tízezer forintokat fogadni nyugdíjasoknak, diákoknak, hanem, hanem azt várom el, hogy azzal kampányoljon, hogy ő mit csinált. És hogyha egy ellenzéki politikusról van szó, akkor kampányoljon mondjuk azzal, hogy mit csinált mondjuk, amikor kormányom volt, mit csinált akkor, amikor amikor önkormányzatot vezetett, mondjuk egy várost vezetett, és mutassa meg, hogy ő ezt fogja csinálni ezért, ezért, és ezt így képzeli el. Én, én, én az ígéret dömpinget, és az ígéret licittől vagyok rosszul, de azt gondolom, hogy ez sem a politikusok felelőssége. Politikus csak azt csinálja, ami, ami logikus és racionális, azt látja, hogy az emberek, azok ezt várják el tőle, ő pedig meg fog felelni nekik. Abban az egy hónapban, abban András, a másfél honabban... ebben az országban bárki elvárja a politikusainktól hogy vagyonokat csalva, kölcsenek kampányra, nyomják az arcunkba az orjás plakátokat, ö, ö, mindenféle, nem, az emberek, az, az emberek, erre vágynak nem, az emberek. Az emberek a könnyű életnek az ígéretét várják a politikusoktól, és ezt megkapják tőlük. Nem lesz könnyű persze az élet, de ők elvárják, hogy négy évent ezzel, ezzel az álommal hitegessék őket. Ki, a, ki az, aki szavazna egy olyan párra, vagy szavazott volna egy olyan programra, hogyha ki áll, akár a gyurcsány, akár az Orbán is azt mondja, hölgyeim, uraim, így és így állunk, nagyon kemény megszorítások lesznek, 250 ezer embert el fogunk bocsájtani a közférából, a nyugdíjakat 20-30 kal le fogjuk inflálni, emellett ezt és ezt és ezt fogjuk megcsinálni, mondjuk akár az államigazgatásunkon, magunkon megszorítva, kiszavazott volna rájuk, senki. No, három dolgot szeretnék elmondani. Egyrészt a kétféle erkölcsöl csak annyit, hogy ami mondjuk az adott helyzetben erkölcsileg kétes, de a következő helyzetben erkölcsileg igazolható, nagyjából ez az a kártya, amit szeretett volna Gyurcsány Ferenc kiátszani, az igazából egy erkölcsről szól, aminek van egy alacsonyabb, meg van egy magasabb szintje, ami alacsonyabb szinten akár erkölcsileg kifogásolható, hogyha magasabb erkölcsi szinten az igazolható, akkor ez, ez így, így összességében erkölcsös. Ami a másik, másik dolgot illeti, én azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon minden választáson tele belehazudnak a mi képünkbe, az nem jó dolog. Magyarország állampolgárait gyerekként kezelni, úgy tekinteni rájuk, mint akik az igazsággal nem képesek szembesülni, és később ilyen terheket ruházni rájuk, az megint csak nem jó dolog. Arról nem is beszélve, hogy a demokratikus választásnak a az alapja az, hogy az ember a, a nagyjából, nagyjából az információk birtokában dönt arról, hogy a következő négy évét hogyan képzeli el. Hogyha ezek az információk nincsenek a birtokában, mert hogy a politikai elitünk úgy véli jelenleg, hogy a merő kívül nincsen jó stratégia, akkor reális döntést nem lehet hozni a választási alternatívák között arról nem is beszélve, hogy a sajtónak ez a típusú kontrollfunkciója, ez teljesen elveszőben van, tehát a média nem tudja, nem tudja kikövetelni a politikától azt, hogy szembesüljön ezekkel a hazugságokkal. Emellett azt gondolom, hogy igenis lehet az igazsággal választást nyerni, ebben muszáj hinnünk, ezt nem, nem, adhatunk, nem menekülhetünk egy ilyen cinikus defenzív álláspontba. Azt gondolom, hogy az igazság megfelelő interpretálásával, igenis avval kell választásokat nyerni, és a mi elemi kötelességünk a civil oldalról az, hogy ezt az elvárást folyamatosan fenntartsuk a politika felé. Egész egyszerűen attól, hogy ideig hazudtak, és ebben nyertek, attól még ezt a dolgot nem legitimálhatjuk. És a harmadik dolog az egészben a gyönyörű, hogy folyamatosan a morára hivatkozva beszélnek a becsületes adófizetőkről, amikor tudjuk, hogy Magyarországon az adórendszer úgy van megalkotva, hogy egész egyszerűen, aki mindent leadózik, annak nem fog működni a vállalkozása. Egész egyszerűen ez a kis csalás ez bele van kalkulálva a dologba. Azért van ennyi féle adó, hogy ezeket a kis kiskapukat kiátsszon, azért mégis valami adóbevételhez jusson az állam. Na most egy ilyen keretben, ami évek óta tudjuk, hogy így van megalkotva, amiben a kapu keresés egész egyszerűen a rendszernek inherens része, a becsületes adófizetőkről beszélni, és fejelentő kommandókat megalapítani. Na, hogyha van ennél morálisan lejjebb, akkor ismertessétek kelet és nyugat közt. A misztikum, mely feloldja a vallások határait. Spirituális utazás a kereszténység és a buddhizmus szemszögéből. Hája, a legnagyobb bajom Ferivel az a pökhendis stílus, ahogy uralkodik, mint Szélhámos, aki azt mondja a becsapotnak, hogy menj és jelents fel, nem érdekel. Azt is el tudom képzelni, hogy ti vagytok, egy market, ti vagytok a marketing húzása a rádiónak, kihasználva az általános közelégedetlenséget gondolja ezt az SMS író, egyébként nem teljesen alap, alaptalanul, mi pontosan... Igen, éles, igen, éles megfigyelő Pontosan ezt az elégedetlenséget szeretnénk a, a, a, továbbítani mindig a hatalom felé, amennyire lehet. Ha nem lenne TB-mentes a nyugdíjas foglalkoztatása, több aktív dolgozhatna, e, mondja nekünk a Fidesz szócsöveként egy SMS író. Reform egyelő a közjóléti vívmányok felszámolásával. Még a jelmondat is hazug, mert új egyensúly nem létezik, egyensúly csak egy állapotban van, írja nekünk egy új hallgató. Feri igenis tudja, milyen 40 ezerből élni, csak elmegy édesanyjához megkérdezni, mit csinál mama, nézem a gázórát, ki tudom-e fizetni. Utal Demagog Lali arra a klasszikus történetre, amikor elmondta Ucsány, hogy hát az ő édesanyjának is néznie kell a villanyórát, hogy majd azt a végén ki tudja fizetni. Hát nem. Fleto, akkor Ez pont nem a csak jó miniszterelnök, volt, hanem jó be. fiú is, aki segít az anyám mellett. Segít, tényleg nem zárom ki, hogy 40 ezerből ő tudja, hogy milyen élni, csak az nem forint, hanem euró. No, térjünk vissza egy másik témára, ami Jézusra vonatkozik, és nézzük meg azt, hogy Jézus baloldali-e vagy jobboldali, mert Amerikában ezt tematizálja a közéletet. Annyira rendben van a világban minden, meg az Egyesült Államokban, hogy akkor így előkapták ezt a húsba vágó kérdést. Több száz követője van annak a keresztény irányzatnak, amely alapvetően baloldaliként határozza meg önmagát. Ők azt mondják, Jézus arra szólított fel minket, hogy szeressük fele barátunkat, ellenségünket, viseljük gondját a szegényeknek, kitaszítottaknak, és ez az a, ez az a morális alapállás, mely felé véleményünk szerint Amerikának tartania kell. Ez a National Council of Churches nevezett ökominikus szervezetnek a véleménye. Jézus egy szóval sem beszélt a homoszexualitásról, a polgári házasságról, vagy az abortusról, jelenti ezt ki a jobboldali keresztényeket támadva. Ez a vallási szervezet, amely saját állítása szerint 50 millió többségében protestáns amerikait képvisel, ez kifejezetten arra hívja fel a figyelmet, hogy Jézus baloldali és baloldali típusú gondolkodó volt. Azt mondják, még, hogy a, az NCC abban reménykedik, hogy az inga mozgásban van, és ismét a, a baloldali kereszténység ideje következhet el. No hát kezdjük talán avval, hogy van jobb meg baloldali eh, Jézus. Vagy, Jézus, vagy, vagy bármilyen emberi alapvető is. emberi morál, vagy a, a humánus értékek azok inkább jobb vagy inkább baloldaliak. Hogyan lehet a politikai tematikát a vallási tematikával ilyen módon összekeverni? Nem alapvetően különben van bal vagy jobb oldali Jézus. Tehát ami, amikor a politika használja fel Jézust, akkor, akkor Jézus. igyekszik bal vagy jobb tenni Jézust. Valószínűleg Jézus, hogyha itt lenne nem, mit tudom én, hogy mit csinálna, de, de, de nehezen megérteni, hogy politizálatát. Azért hogy... két lehetőség, tehát vagy beszélne, vagy cselekedne. Ha beszélne, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy boldogok a lelki szegények, ha cselekedne, akkor pedig valszeg ezzel a vándorbotos, pénzváltós módszerrel próbálkozna, ami már a templomban egyszer bevált, és jó durván szétcsapna köztük. Nyilván persze ez nem vezet sehova, tehát nem kéne abba belemennünk, hogy most Jézus mit tesz, vagy mit nem tesz, vagy mit tenne, vagy mit nem tenne. De azért egy érdekes sztorit el akartam mondani ezzel kapcsolatban a Magyar ATV-n, hogyha nézitek ezt az adót, hétfőesténként, hétfő hétfőesténként hétfő van mindig a 700-as klub. Ugye tudni kell, hogy a Magyar ATV az a hígy gyülekezetéhez egy viszonylag közelálló adó, és valamilyen így módon a karizmatikus protestáns, amerikai karizmatikus protestánsoknak a... a a, hát egy ilyen zászlós hajója ez a 700-as klub, ez egy tévéműsor, ahol hát megszólalnak, elmondják a véleményüket, nem csak vallási, hanem társadalmi kérdésekben is a magókerő teljes keresztény szemszögéből, és ebbe bekapcsoltam hétfőn, nem tudtam eludni. volt benne egy riport, egy amerikai profi futballjátékossal, akiről hát azt tudtuk meg a riport alatt, hogy ő valamikor a 70-es években volt a karrierjének a csúcsán, ekkor, ekkor, ekkor az egyik legnagyobb reménysége volt az amerikai futballnak, de egy súlyos titkot hordozott a pályán kívül, és a, és a súlyos titok, amit a pályán kívül hordozott, az, az, az ő homoszexualitása volt. És, és egész egyszer ugye ezt mindig titkolnia kellett, mindig hazudnia kellett, és ez elvitte őt az alkoholhoz, elvitte őt előbb-utóbb a drogokhoz, aminek következtében bár több szezont is játszotta a legmagasabb osztályba, szerződés bontottak vele a csapatai, és hiába vállalta, akkor már nyíltan a homoszexualitását, látható módon tönkrement az élete. Majd utána ő ez az ember kezd el beszélni, és elmondja azt, hogy, hogy utána ő úgy döntött, miután vége lett a profi futballista karrierének, pedig még nagyon fiatal volt, hogy akkor ő elmegy San Franciscóba, hiszen az a melegek fővárosa, és ott biztosan szabadon és függetlenül élhet. Elment San Franciscóba, ahol az alkoholból és a könnyű drogokból kemény drogok lettek, heroinista lett, aki a napi adagjáért férfi prostitúcióból tartotta fenn magát, majd súlyosbitva a helyzetet, az egyik, egy, egyik alkalommal kiderült róla, hogy miközben drogos, homoszexuális férfi prostituált, hogy már éces is. És hát ez volt az a pillanat, amikor úgy tűnt, hogy vége az életének. Majd hát meg, megjelent Krisztus, a kezelő orvosa, aki őt, mint éces embert kezelte, ő ő elvezette ezt, a, ezt az urat Krisztushoz, megtért, és, és most jön a következtetése a, a, a, ennek a, fi, a filmnek vagy riportnak, és azóta, bár nagyon-nagyon sokat tanulmányozták együtt a lelki vezetőjével a Bibliát, hogy mit mond, mit mond a Biblia a homoszexualitásról, és, és most már három éve nem él bűnös kapcsolatban. Három éve most már teljesen tiszta, és, és nincsen, nincsen bűnös kapcsolata. Az, hogy mi van a drog függésével, tehát, hogy lejött esetleg a heroíról ehhez idő alatt, arról egy szó esett, de most már ott van ez az ember, ez, ez a bűnös, bűnös életével leszámolt, és most már nincsen ilyen fajtalan ember. Na ez, hát... ez, ez, ez történt több csodálatos pontot is tartalmaz. Egyrészt a, hogy mondjam, a férfiakkal való hála, hálás, mint az aranylövésnek az előszobája. Ez egy kifejezetten csodálatos hív. Arról meg nem is beszélve, hogy hogy mondjuk Jézustól mondjuk azt várjuk el, hogy a halál, a közelgő halálra az ember fel tud készülni, tehát mondjuk egy halálos betegségnek a birtokában az emberek össze esni, majd hirtelen, hogyha komoly megvilágosodáson esnek át, akkor ez elviselhetőbbé válik, vagy például a heroinról való leszokás, a heroin kínjainak az elviselésére kínál valami megoldást, a valást nem a bűnös viszony, a bűnös viszony az viszont véget ér, de de is. Tehát az biztos, hogy mondjuk ez, ez a kérdés, ami, amit felvetett ez a, ez a hír is, hogy, hogy Jézus Krisztust a közéletben hogyan értelmezzük és hogyan tematizáljuk. Ugye egyrészt vagy egy nagyon fontos dolog, hiszen a mi kultúránknak a bizonyos tekintetben az alapja, az a zsidó-keresztény hagyomány, ami, ami, ami hát Jézusban csúcsosodik ki, és az emberek egymás közötti viszonyait, vagy, vagy a társadalomba betöltött szerepét, azt ö, igyekszik azért időről időre, még hogyha nem is tudatosan feltétlenül e, e, ezen aspektusból is megvizsgálni, és ekközben ugye ott van a politika, meg a politikához közelálló jelentős média nyilvánosságú mondjuk egyházak, megszekták, akik, akik valamilyen típusú Jézus képet próbálnak folyamatosan eladni, és, és ugye, hát most itt az derül ki, ugye, hogy egyszerre van, van az Kifinomó a keresztény. módszerekkel. Egyszerre van jelen az a keresztény konzervatív jobboldal oldal Amerikában, amelyik, amelyik a maga homofóbiáját, valahol a vallásból, meg a Bibliából eredezheti, illetve jelen van az a baloldali kereszténység, vagy magát baloldalnak valló kereszténység, ami önmagában persze egy hihetetlen beteg felvetés szerintem, de ez az én véleményem, amely, amelyik pontosan a, mondjuk a, akár a homoszexuális viszony iránti toleranciáját is a Bibliából vezeti le. Hát erről fogunk beszélni, de már csak a fővinform és a Hungária következő száma után. Romantikus órák a szerelem jegyében. Itt még ön is lehet. Na ezt nem. A szélsőközép nem testi, hanem szellemi társulás. SMS-ek. Ha már szóba jött az otp a 80-as években vettem fel 380 ezer forintot, azóta törlesztem. Jelenleg havi 3840 forinttal. Egyenleg még 320 ezer forint. Lejár 2024-én. Misi-nek pedig azt üzenik, hogy a Csepeli munkás otthonban péntekenként hídgyűli van, tehát Isten is velük van. No, hogyha a Jézusi szerepekről és Jézusnak bal vagy jobboldali értékeléséről van szó, akkor gyorsan elmondom azt, hogy míg, míg ahogy ez a csoport arra hivatkozik, hogy a Krisztusi tanítást nem beszél a csak az abortusról nem beszél a homoszexualitásról, addig amennyire én tudom, több szöveghely is beszél például a családi értékekről, amit klasszikusan vagy hagyományosan a jobb oldalhoz szoktunk kötni. Úgyhogy ilyen módon szerintem nem leválasztható egy csomó alapvetően jobboldalinak tartott gondolat a Krisztusit arról. Hát ahogy ugyanúgy, egy... ahogy a szolidaritás, amit meg a, az alapvető Balold... baloldali érték arról megsz, meg a szegénységnek a, valamilyen módon a szegénység, ez a szolgális hozzáállás, az, az, az meg szintén egy, egy nagyon erősen a Bibliában, vagy legalábbis Jézus, Jézusban benne lévő gondolat megérték. Hát remélem nem vagyunk abba a pszichopatológiai helyzetben, hogy elhiggyük azt, hogy van jobboldali erkölcs, meg baloldali erkölcs. Van egy nagy ö, krisztusi tanítás, amelyek, amelyeknek vannak jobboldalinak ö, hazudott, vagy jobboldaliként ellopott és baloldaliként ellopott értékei. De ha már a Jézus érdekes értelmezésénél tartunk, akkor újra visszautalok a netvallás.hu nevezető internetes portál, portálra, amit konkrétan az Isteni Szeretet Jézus szíve ö, Felirattal köszönt minket ez a site, és ahol a főzúgás, a, jó, a jóslás, az esküvő, az áldás, az adomány a felnőtti avatás mellett a szentély javatást is lehet kérelmezni, persze a megfelelő pénz ellenében, de természetesen rontást is levesznek. De mondom, a főzúgást az ugyanavval a hatékonysággal gyógyítják, amivel Például a szenté avatást elintézik. No hát körülbelül így üresennek ki ezek a valóda, valódi értékek azáltal, hogy mindenki megpróbálja saját képükre formálni azokat, mindenki a saját üzenete, vagy saját anyagi érdekei menté megpróbálja ezeket érvként felhasználni. Jó, tehát engem tényleg erőteljesen zavar, amikor, amikor a, a politikai így módon mondjuk ma, ma, magát valamilyen vallás letéteményesének és egyetlen megfejtőjének tekint, miközben emellett meg nem vitatom el azt a jogot, hogy, hogy az emberek hogyha politikai pártokba tömörülnek, akkor, akkor akár képviselhetik ezt is, hogyha ez az ő közösségüknek az alapja. Ami, ami nekem érdekesebb, és azért mondtam el ezt a 700-as klubos sztorit, meg, meg azért beszélünk erről a hírről is, hogy, hogy, hogy Amerikában egy ilyen típusú társadalmi vita kezdődik, mert, mert én azt gondolom, hogy, hogy mi a magunk európai fejével, meg az európai tapasztalataival, így azt gondoljuk, hogy alapvetően ez a, ez a vallás, ez, ez ma, ma, ma már sok vallásháborút a hátuk mögött tudva, hogy ez, ez ez ma már nem egy ilyen igazán húsba vágó kérdés, egy olyan kérdés, ami, amin mondjuk egymásnak tud menni esetleg a semmilyen Zsolt és a Fodor Gábor egy, egy este adásban, aminek kapcsán mit olyan Fodor Gábor fel tudja szólítani semmiént, hogy akkor mondjál le, le... le egy olyan kérdés, aminek körülbelül a, a gyakorlati tartalma annyi, hogy mennyi támogatást kapjanak az egyháziskolák mondjuk az államtól, de, de igazából azért már ne, nem, nem ez a végletesen és végzetesen megosztó valami is. mert egész egyszerűen a társadalom jelentős része a maga hitét azt, azt, azt ne, nem, nem éli meg nyilvánosan, vagy nem akarja nyilvánosan megélni, vagy nem akarja ezt nyilvánosan képviselni. És ezzel ellentétben így azt látom, hogy Amerikába ez az egész kereszténység, a kereszténységnek a megélése, ez, ez, ez, ez hihetetlenül agresszív, vagy legalábbis hihetetlenül látványos, sokkal inkább, mint bármikor Magyarországon, vagy bárhol Európában. Hogy sokkal jobban emlékeztet engem a, az amerikai keresztény egyháznak a retorikája, például mondjuk egy rendes fundamentalista isztelám retorikára, mint sem például mondjuk arra, amit Magyarországon csinálnak az egyházak. Ez persze nem véletlen, hiszen az egyik legbefolyásosabb amerikai hát, kereszténység szemlélet, vagy értelmezés, az pontosan ugyanannyira fundamentalista, mint a legnagyobb nyilvánosságot kapó iszlám irányzatok, amelyek természetesen mindkét oldalon a kereszténység és az iszlám egészén belül kisebbségben vannak, mégis hát ugye a hírértékük ezeknek a legmagasabb. Ez a megszabált és kidobott kiköpött kereszténységnek valódi Jézushoz köthető tartalma nincs. Hát arról az Amerikáról beszélünk, amelyiknek a külpolitikája az agresszív háborúzásról szól az Arról az Amerikáról beszélünk, ahol a szegények iránti szolidaritás az egyáltalán semmilyen módon nem jelenik meg a társadalomban, Nem is hiányolják ezeket az intézményrendszereket, ahol a szociális érzékenység, mint fogalom, az teljesen háttérbe szörül, például a jó érdekérvényesítő képesség, az ügyes karrier, a, és az ön megvalósítás, mondjuk hármas eszméjé mögött. De én nem erre gondoltam. Én, én nem arra, hogy most az amerikai külpolitikában ez hogyan jelenik meg, hanem, hogy Európában ti el tudtok képzelni olyat, hogy keresztény fundamentalista szervezetek abortuszklinikákat robbantanak fel. Mert, mert ugye nem lepődünk meg akkor, amikor iszlám fundamentalista szervezet az, az valami hasonlót csinál bár, bármilyen célponttal, amit ő megfelelőnek talál. De, de Amerikában mondjuk ez, ez, egy, ez egy elfogadott, abszolút nem elfogadott, de Amerikában ez egy jellemző módon jelenlévő dolog, ez a harcos fundament, fundamentalista kereszténység ehhez képest, ehhez képest a hivatalos amerikai külpolitikai, még George Bush is, aki, aki ugye nagyon vállaltan és nagyon erőteljesen keresztény, és és sok tekintetben erre nyilatkozatai is utalnak, ő, ő valamilyen isteni küldetést teljesít a maga gondolkodása és hitvallása szerint, például akár az iraki misszióval is. Nem, nem összekeverhető ezzel az igazán erősen fundamentalista irányzattal, de hát ennek hatalmas tábora is, és, és nagyon sok támogatója van. Én csak azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy, hogy a kereszténységet valahogy Amerikában egészen más módon kerül le a társadalmi vitákban Azt gondoljuk, ugye, hogy, hogy Amerika az egy liberálisabb, meg felvilágosultabb ország, mint, mint mondjuk Magyarország, vagy mint Európa, és, és általában, amikor ezt, ezt a különben nagyon rossz közhelyet mondjuk, akkor mi, mindjárt többek között az ilyen dolgokra gondolunk, hogy, hogy talán a vallásnak nincsen olyan nagy szerepe az embereknek az életébe, és én nem hiszem, hogy a két dolog persze összekapcsolható lenne, de, de egy biztos, hogy nem, hogy sokkal nagyobb szerepe van akár a közéletnek a mozgatásában, a társadalmi vitákban, a vallásnak, Jézusnak, a Bibliának. Azért néhány dolgot szögezzünk le. Egyrésztről George bush Kifejezetten ezen a keresztény fundamentalista elvi alapon áll egyrésztről hagyományosan is, mert hogy déli Texasi a családja, tehát ez az a bázis fehér déli, kifejezetten fundamentalista, másrészt a politikai megfontolásból is. Két dolgot még hadd a, a mondataihoz. És itthoz. akkor a gazdasági megfontolást hagyjuk. Természetesen. És akkor ilyen, ilyen jelentéktelen dolgokról ne is beszéljünk. Ugye, Európában az Amerika kép elsősorban a, a liberális Amerikával azonosított. Tehát elsősorban a keleti, a partvidékekkel, a keleti és a nyugati parttal, miközben Amerika valódi súlyát a, a középső területek adják, amelyek Elsősorban ugye hát ez a mindenképpen ez a, ez a keresztény, igen erősen vallásos konzervatív társadalmi rétegek. A másik pedig, hogy Európa sem homogén ebben a kérdésben, ugye a, a déli államok, ez az Olaszország, Olaszország Spanyolország, Portugália, Hagyományosan sokkal inkább vallásosabb, és társadalmi struktúrában is kimutathatóan vallásosabb, mint, mint amúgy érdekes módon a, a protestáns területek. Tehát jellemzően a katolicizmus és a protestantizmus másfajta társadalmi szerkezetet tartósított ma is Európában. Szóval azért ezek a dolgok nem ennyire egyértelműek. Jó, csak én azt látom, nézed, hogy például, hogy most egy konkrét példát, hogy ezek a déleurópai államok, ezek a nagy katolikus államok, ott a, a, az egyháznak a szerepe, a, akár a keresztény retorikának a szerepe a közéletbe visszaszorulóban van, tehát, te, tehát egy, egyre, egyre kisebb a jelentősége. Amerikában meg én egy egészen más tendenciát látom. ott azt látom, hogy, hogy amiről ez a hír is szól, hogy, hogy ez polarizálja a Társadalmat, ez, ez a kérdés, hogy kereszténység igen vagy nem, hogyan éljük meg, így vagy úgy, mi a helyes? Mindenképpen, hiszen az, az Egyesült Államok társadalma ö, egyik legfontosabb szervező ereje az, hogy, hogy a, hova helyezi el magát a világban és a világ szellemi áramlataiban, ö, az ugye mindig annak függvénye, hogy ki van velünk szemben. Az Egyesült Államok addig volt deklaráltan a szabadság hazája, amíg az elnyomás hazája volt a Szovjetunió. Jelen pillanatban pedig, és ez sokan nekem mély meggyőződésem, hogy összekeverik, tehát hogy jelen pillanatban a Huntington-féle teória ö, látszik, hogy is mondjam, győzedelmeskedni. Hát a Nevezetesen a civilizációk összecsapása, vagy hát ennek ugye egy egy teóriája. Sokan azt gondolják, hogy Huntington a jövőben látott nekem mély meggyőződésem, hogy egy ilyen állami koncepciót írt meg. Mire akarok kiukadni? Arra akarok kiukadni, hogyha meghatározom az iszlámot, mint haladás ellenes, és általában, mint, mint ellenség, haladás ellenes erőt, és általában ellenséges erőt, óhatatlanul az én azonosság tudatomban a kereszténységem kerül, hogy is mondjam, első helyre. Én azt gondolom, hogy az a kép, amit főrajzolsz, az egyébként teljesen helytálló. Egy kicsit az elmúlt 20-25 év Ameriká képét vetítjük vissza Amerikai egész történelmére, de a közelmúltra biztosan igaz az, amit mondasz. De az András felvetésére válaszolva, hogy miért ennyire élesek ezek a vallási kérdések, hogy, hogy ez még mindig ennyire mozgatja a közvéleményt? szemben Európában, azt gondolom, hogy Amerikában sokkal polarizáltabban van különbség a közép és a partok Amerikája között, ahogy ezt már a Misi felvetette. Míg Európában azért a, az emberek nagy része azt érzi, hogy a szellemi értelmiségi elit, még ha sokszor nem is ért vele egyet, még a sokszor olyan értékeket nem is jelenít meg, amik számára fontosak, mégiscsak jól tölti be a státuszát, mégiscsak viszi elő, előre az ő szellemi fejlődését, viszi előre a folyamatokat Míg Amerikában egy óriási ellenállás van a partok Amerikájával szemben, többek között azért, mert hihetetlen bugyután és unintelligenségen csinálja azt, amit csinál. Tehát a tolerancia kampányt, ahogy csinálta, az már gyakorlatilag a, ő maga paródiajával fordult át több ízben, és azt gondolom, hogy például a, a női jogúság vagy a szigli problémának se a legjobb felvetése a szex és New York, stb. És ez nagyon sok embert irítál Amerikában, és ez főleg a közép-amerikája és keresik azokat az alternatív, nem keresik, hanem ott van a kezükben az az alternatíva, amire viszont biztosan tudnak hivatkozni egy isteni tekintélynek a az erejével. És ez maga a Biblia ez maga a kereszténység. És az, te az teljesen más kérdés, hogy azok a hagyományos értékek, amiket mi a kereszténységhez tartozónak tartunk, amiben a szolidaritás ilyen módon benne van az nem jelenik meg a, a, a kereszténységben, mert az Amerika alapvető szellemi gyökerét, még mondom, hogy még mindig a sikeres karrier és az alapvetően az ő megvalósítás adja. A mai napig is. Azok az emberek, akik számára ez az út elérhetetlen, azok ilyen típusú megoldásokat ilyen típusú problémákban találják újra meg magukat, mint, a, mint az erkölcsi, erkölcsnek a letéteményesei, ami mindig abban jelenik meg, hogy nagyon agresszívak az olyan kisebbségekkel, mint a homoszexuálisok, stb. De jellemzően a valódi kereszténység, főleg a katolikus kereszténység, ahol terjed Amerikában, azok azok a bevándorló csoportok, amelyek semmilyen szociális támogatást nem kapnak, és akik tényleg a nyomor közeli állapotokban élnek, tehát hogy mondjam, tipikusan bibliai vagy Krisztusi hangulatban élik le az élet. Azért még egy nagyon fontos dologra felhívnám a figyelmet. Sajnálom, de tulajdonképpen én ezt bizonyítani, igazolni nem tudom. De az a, az a véleményem, hogy a Közép- a Amerika középső részén, több millió ember él úgy, hogy gyakorlatilag a modern társadalmi gondolkodás alapfogalmai, amelyet a 20. századi szociológia és politológia kitermelt, nem jutottak el hozzájuk. Tehát a világ jó néhány jelenségét nem képes másképpen megfogalmazni, mint vallási köntösben. Ugye évszázadokig, évezredekig a, a világról való gondolkodás gyakorlatilag egyetlen nyelve a vallás volt. És azt hiszem, hogy ez, ez az állapot, ez, ez megmaradt Amerika jó néhány területén, tehát ha társadalmi kérdésekről kell beszélnem, akkor kizárólag vallási eszközök fogalmakkal vagyok képes erről beszélni, mert hogy nincsenek rá más, más szavaim. Arról beszélgetünk, hogy Jézus jobb vagy baloldali, illetve hogy Jézus lesz -e agresszív, fundamentalista, de a műsornak sajnos vége nem tudjuk folytatni, még mondja gyorsan, búcsú. A nap SMS-ét. A nap, na nap SMS-ét, de, de akkor viszont nem fogom lejátszani a szignál, csak ismertes belünk. Aki a mai, ma az SMS-fal Pünkösdi királya, egyébként nem első ízben, az Gyím. Miért fél Gyurcsány néni a madárinfluenzától? Mert neki is van egy baromfia. Mm, nagyon vicces Jim. Különben többször volt már a na nap SMS ének az írója. Amikor én emlékszem, akkor mindig gyorsánnyal kapcsolatban írt valami vicceset. A szélsőközépnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádió frekvenciáján. Addig se keresse alott Az intellektuális nyereséget a szélső osztja.